O, čitanji svetog evanđelja po luki. Pa tebi, gospodi, te U vrijeme onom divljaše se narod riječima blagodati, koje izvažahu izusta usta Isusovi. Kako ćete mi reći ovu poslovicu, ljekaru izliječi se sam, što čusmo da je bilo u Kapernaumom, učini ovdje u postojbini svojoj. Reče pak, zaista vam kažem da ni jedan prorok nije priznat, Upostojbini svoju. A ja istinu vam kažem, mnoge udovice bi jako u Izraelu u vreme Ilije, kada se nebo zatvori za 3 godine i 6 meseci, i bi velikog gladi po svojoj zemlji. I nijednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu Sidonsku ženi Udovici. I mnogi bi jako gubavi u Izraelju u vrijeme proroka Jelisejan, I nijedan se od njih ne očisti do Neman Sirijani. I svise u sinagogi ispuniše gnjeva, kad čuše ovo, i ustavši stjerašega na polje iz grada, i odvedošega na vrh gore, gde bi aš njihov grad sazidan, da bi ga bacil jo dozgor. A on prođe između njih i otide. i sestre, kao što bi krenuši iz naše grada nizove gore koje su tu oko nas Bogom postavljene ješačeći došli do visine sa kojih se pogled ruža, na tvorevinu Božju. Tako smo i mi večeras umudreni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 I svetim himnama naš duh biva podignut na visine duhovne. Iako svaboga vida, iako obremenjeni duhom zemlje, evo ipak u crkvi, blagoslovom Božim i blagodaću duha svetog uspijevamo i u ova naša vremena da se izdignemo i pod pogled da pružimo. Krenuli smo oko šest časova jevo već skoro tri sata kako se uspinjemo. Za tri sata mogli bismo braću i sestre penjujući se uz ove gore. Dobro da dopremo do visina,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 Proveli smo i dan zajedno. Međutim, ova tri sata molitve ispunili su etar onom substancom, duhovnom, blagodatnom, pa više nismo isti jedni drugima. Nekako smo ljepši, nekako smo ozbiljniji, nekako svetiji, nekako Bogu bliži. A jeste tako. I sa ovih visina možemo da pružamo pogled. I u vjekove koji su iza nas, možemo ovaj realni trenutak i ovo naše vrijeme da sagledamo na jedan drugačiji način, a pa možemo, braćo i sese, da gledamo ispred u one dane koji tek dolaze. Večeras, Duh Sveti želi i blagosilja punotu naše crkve da se opet i ove godine sjetimo velikog proroka, Ilije. Gde se on sad nalazi, braće i sestre? Mi to ne znamo. Mi ga fizički ne možemo locirati. Ognjena kola i ognjeni koli, konji uzeli su ga i vaznjeli na neko od nebesa. Međutim, postoji mogućnost da dođemo sa njim u vezmu, da opštimo se njim, a kako, braći i sestre, jedino u crkvi i jedino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 To je revnost ispunjena ljubavlju prema istini, ljubavlju prema čovjeku. I onaj nož, ona oštrica koja je kvala proroke vagove. I to za jedan dan njih devet stotina, to je, braću i sestre, simbol one blagodatne oštrice duha svetoga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 Ali i prije tog, njegovog drugog dogaska, on se uvijek pojavljuje na ovaj dan u crkvi Boga njegovoga. Kao što se pojavljuje na Goritavorskoj sa Mojsejem, tako se i danas javlja u crkvi Boga njegovog. I što želi da nam poruči, nama pravoslavnim hrišćanima,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 moždivši i spostivši narod za blodjeli, pripremivši ga nametnutim postom da primi istinu, uključujući tu i cara i sve žitelje, ne samo onog Izraelskog carstva, nego je čitava planeta stradala od revnosti ili ne. Nije htio da otključava nebesa, kaže sve to, predanje, sve to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 njih devet stotina na goru Karmilu a znate šta bi to danas bilo? to bi bio neki veliki stadion gde se ljudi masovno sakupljaju Gdje može da stane po sto hiljada po dvesta hiljada ljudi e baš tamo na sred tog stadiona pred carem i pred svim narodom kaže izvolite evo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 kao nosioci otrova, kao nosioci laži. Možo li tako? Narod je rekao neka bude, car je rekao biće tako. I krevno je braće i sestre. Pir i dolo poklonika. Počeli su da prizivaju svoje bogove, svog avala, da udaraju u bubnjeve, kao što i danas udaraju mnogi u bubnjeve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 bude voda voda koja je tada najmanje trebala je oganj smoček i vau treba oganj a sve je vodom poliven i na njegovu molitvu braća i sestre koja je bila puna ljubavi prema istinitom Bogu i puna ljubavi prema čovjeku Gospod je odgovorio silnim dejstvom, ognjenim dejstvom. I sve je bilo primljeno, ta žrtva i sva ona voda oko nje i kamen i sve, sve je ogn pojeo, prihvatio, projavljujući time veliki blagoslov. Svi proroci su bili pohvatani i pobijeni tog dana. I poslije toga i dažd sa nebesa dobili smo. Kakve to veze ima sa ovim našim vremenom? Gora, karmio, val, narod zabrodjeli, zabludjeli, agav obmanuti i žena je zavelja, kako samo žena zna da otruje čovjeka i narod. Doluko koje sa sobom i blud i po ganštinu. Kakve to vezima se nama, braćo i sestre? I zašto crkva insistira na proruku ili? Ne može ilim dan da bude bez ilim dan. Evo već vjekovima i naš srpski narod osjeća to, braćo i sestre, intuitivno osjeća, hramove mu gradi, obično na gorama, na vrhovima, i crna gora, i uopšte srpski prosori, prepuniti hramova.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 Božije. I dođite da postavimo trpezu i da prinesemo beskrnu žrtvu. Dođite poliveni, vodom, tuge, nevolje. Dođite opkoljeni neprijateljima. Dođite, dođite ispunjeni grijesima, ispunjeni džavolima. Dođite slobodno. I prizvaćemo ime onoga koga sam i ja u one moje dane prizvao. Kako? Gdje? Proz liturgiju, i sestre. I sići će netvarni oganj, nego netvarna sila, netvarna svjetlost. Sići će oganj duha svetoga. Imaćemo pred sobom, koga, braću i sestre? Imaćemo pred sobom ne iliju nego onoga koji je koga ilije propovjedao, čije je prorok bio onoga radi koga je nebo zatvarao onoga radi koga je hlao lažne proroke, čuvajući narod onoga koji ga je vaznio na nebesa njega imamo na zemlji, braćo i sestre tu pred nama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 koji li je uvaznio na nebo, koji se i sam, primivši našu plot, vaznio na sveta nebesa, si lazi duhom svetim i ulazi u nas. Ispunjava nas sobom, svojim životom, svojom vječnošću, svojim mirom, svojom sve, svetošću, svojom silom. I sjedinjeni sa njim, mi se, braći i sestre,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 da je Bog na zemlji, braće i sestre. Da se ova plotio i da je u crkvi prisutan, u crkvi koja nudi nebesa, otvorena svim. Samo je potrebno odreći se idolo poklonstva kome smo skloni, kome, na žalost, često težimo i vratiti se poštovanju.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 Ови дۆг свети, сришавши на земно на људе и живети у цркве. У цркви учимо се, пејемо, даје нам могућност то су огњене колеснице. Свето евангелије и свете стихире које пјевамо, то пави, то су огњене колеснице. Ушавши у них, ми се возносимо на небеса. Ми појемо славу мајци Божијој која је на небесима. Mi pojemo slavu svetoj trojici. Mi pojemo slavu svetim prorocima, gdje god se nalazi sveti Ilija, ona je večeras sve jako dobro čuo, braću se sveti. Svaku riječ, svaku stihiru koju smo prinjeli, sve je čuo. Duh sveti prenio, a on čuo. I pomoći će nam ovim danima Teškim danima kad se vjera treba očuvati i živeti, pomoći će Sveti Pro svakome od nas, braćoju i sestram. Pomoći će ovom narodu u koliko se okane idolopoklonstva, modernog idolopoklonstva, i modernog poklonostvo, moderno i dugo i vratiti crkvi da se ne brukamo pred prorokom. Stadioni puni, a crkve prazne. Pozorišta puna, Crkve prazne, koncertne dvorane pune, a crkve prazne, a pa ne možemo tako obraćati sve izumrljecemu, poješćemo jedni drugije, tuga će nas pojesti, očajanje podaviti, demoni rastrgnuti. Zato prorok Jerija ovim danom poziva nas da se vratimo da oganj duha svetog siđe na naše živote i svu onu bogagu strasti, grijeha i raznih strahova sprži braćui i sestre i da ostavi netaknutim onaj lik koji upisano naša srca koji je obnovljen blagodatju svetog krštenja te da bismo mogli Bogovi da postajemo da se Bogu podobljujemo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 I sa usima svih sveti, Boga našeg kome se poklanjamo i sada, daj Bože i uvijek i u vjekove, u vijekova. Amin.